Стівен Кінг. Куджа. Овий сніг прийшов Вік. Він просто з'явився на доріжці, підійшов до Пінто і відчинив дверцята. Вік був одягнений у свій найкращий вугільно-сірий костюм трійко. Коли він його вдягав, Донна завжди дражнила його, що він схожий на Джеррі Форда, тільки з волоссям. «Ходіть сюди, ви двоє!» – покликав він, і на його обличчі заграла легка лукава усмішка. «Час додому, поки вампіри не вийшли на волю!» Донна спробувала його застерегти, попередити, що собака сказився. Раптом із темряви виступив куджа. Голова була опущена, і з грудей виривалося низьке, рокітливе гарчання. Вона намагалася крикнути, стережися, його око смертельний, але з горла не вихопилось ані звуку, та за мить до стрибка вік обернувся, наставивши на собаку палець. У мить шерсть кучо стала мертвотно білою. Червоні запалені очі запалив хлип голови, ніби кульки в лунку. Морта відвалилась і розлетілась на шматки по дрібному гравію доріжки, ніби уламок чорного скла. За хвилину перед гаражем лишилася тільки купа розвіюваної вітром шерсті. «Не хвилюйся!» – втішав вік у вісні. «Не хвилюйся через того старого собаку! Він усього лише купа шерсті і більш нічого!» «Ти вже отримала пошту?» «Викинь з голови того пса! Скоро надійде пошта!» «Пошта! Ось що важливо! Зрозуміла? Пошта!» Голос віка віддалявся і слабшав, відлонюючись у якомусь довгому тунелі. І враз це був уже не сон, а тільки спогад про сон. Донна прокинулася із мокрим віслі з обличчям. Вона плакала уві вісні. Донна глянула на годинник, ледь розрізняючи циферблат. «Чверть на другу». Вона подивилася на Теда. Він мирно спав, заклавши палець у рот. «Не хвилюйся через собаку. Скоро надійде пошта. Пошта, ось що важливо». І зненацька Донна збагнула, чому той пакунок, причеплений до поштової скриньки, не давав їй спокою. Розуміння пронизало її, ніби випущена під свідомістю стріла. Думка, яку вона ніяк не могла вловити раніше. Мабуть, тому що це було настільки очевидно, настільки просто, настільки елементарно, мій любий Ватсоне. Учора був понеділок, і пошту принесли вчасно. Пакунок від Дж. С. був яскравим тому доказом. А сьогодні вівторок і пошту принесуть знову. По її ще вологих щоках покотилися сльози полегшення, вона ледь стрималася, щоб не розтремосити теда і сказати йому, що все буде гаразд, що найпізніше о другій годині дня, а ймовірніше, десь о десятій чи об одинадцятій. Якщо пошта тут працює так само оперативно, як і в місті, це жахіття скінчиться. Навіть якщо для кемберів листів немає, листоноша усе одно прийде. У цьому й полягала вся привабливість ідеї. У його роботу входить перевіряти, чиї не піднято прапорець, котрий означає, що в скринці є листи, призначені для відправлення. Тож йому доведеться піднятися сюди, зробивши свою останню зупинку на дорозі номер 3 і сьогодні тут на нього чекатиме жінка, що мало не б'ється в істериці від полегшення. Погляд Донни впав на коробку для обідів, і вона згадала про їжу. Згадала, як ретельно берегла запаси на випадок, ну просто про всяк випадок. Зараз це вже не мало великого значення, хоча, швидше за все, тед до ранку таки холодніє. Вона доїла решту огірка, огірки були теду не особливо до вподоби, Донна з усмішкою подумала, що для нього це буде незвичайний сніданок оливки, інширне печиво і пара сосисок слінчим. Коли вона з хрускотом дожовувала останні скибочки огірка, їй спало на думку, що найдужче її налякали збіги саме через серію збігів. Зовсім випадкову, але неймовірно схожу на свідому волю проведіння, собака і здався їй таким моторошно рішучим, таким, зацикленим на бажанні дістати саме її. Вік поїхав на 10 днів. Збіг номер 1. Вік зателефонував так рано. Ось збіг номер 2. Якби він не застав їх удома, то дзвонив би знову й знову, дивуючись, куди вони поділися. Третім збігом був той факт, що всі троє кемберів, схоже, не збиралися повертатися додому щонайменше до завтра. Мати, батько й син усі поїхали, але вони залишили собаку. Отак, так, вони...» – несподівано в голові майнула думка – Страшна думка, від якої її щелепи так і застигли із недожованою скипкою огірка. Донна спробувала відігнати цю думку, але вона поверталася. Думка ніяк не йшла з голови, тому що в ній була певна почварна логіка. А якщо всі вони лежать мертві у гаражі? Перед очима зразу ж зринула картинка. Видиво було хворобливо яскравим, як у тих снах, що іноді сняться у непевні години перед світанком. Три тіла валяються там, як неякісно зроблені іграшки. На посипаній тирсовій підлозі видніються червоні плями. припорушені очі, втуплені в чорноту під стелею, див'ються і цвірінькають стружі, Одяг розшарпаний і погризаний. Шматки... «Це, боже, це...» Можливо, першим він напав на хлопця. Двоє старших сидять у кухні, або на швидку руч перепихаються на горі. Чують крики, кидаються у гараж. «Припини, це припини, нехайно!» Кидаються у гараж, але хлопець уже мертвий. Собака перегриз йому горло. Вони не можуть прийти до тями після смерті сина. І тут Мороку вихоплюється Синбернар, давня страхітлива машина для вбивства. Саме так давнє чудовисько з'являється з, з мороку, скажене і кровожерливе. Спершу воно з гарчанням кидається на жінку, чоловік намагається її захистити, ні, він би взяв пістолет або продіряв йому голову гайковим ключем чи ще чимось. І де машина? У них була машина. Вони поїхали на сімейний пікнік. Чуєш мене? На сімейний пікнік. Поїхали машиною і залишили вантажівку. Тоді чому ніхто не приходив годувати пса? Логічність питання і була однією з причин її страху. Чому ніхто не приходив годувати пса? «Бо коли ти збираєшся поїхати з дому на день або два, то обов'язково з кимось домовляєшся. Хтось годує твого собаку, а ти у свою чергу колись походишся годувати його кота, рибок чи папугу, то де?» «Собака раз у раз заходить у гараж. Їсти?» Ось і відповідь, із полегшенням подумала Донна. Він не знайшов нікого, хто погодився годувати собаку, тож насипав йому їжу в гаражі. Гейнс чи ще чогось. Та тут їй прийшла та сама думка, що мучила Джокембера на початку цього надзвичайно довгого дня. Великий пес струщить усе нараз, а потім ходитиме холодний. Тож, коли вони зібралися кудись їхати, краще було б домовитися з друзями». А може, вони просто затрималися? Може, в них і справді було родинне свято, і Кембер набрався під зав'язку? Може те, а може се, а може взагалі вузна що? Пес ходить туди їсти? І що ж він там їсть? Гейнсміл чи людятино? Донна виплюнула решту огірка у складені чашечкою долоні, відчуваючи, як шлунок скручується, Бажаючи виштовхнути спожити. Донна спробувала перебороти нудоту силою волі, і оскільки вона могла бути дуже наполегливою, коли хотіла, їй це вдалося. Вони залишили собаці їсти і поїхали кудись на авто. Не потрібно бути Шерлоком Холмсом, щоб це зрозуміти. А щодо всього іншого, у тебе просто сильно здали нерви. На образи смерті все неробили підкрастися знову. Найвиразніше вона побачила посипану тирсою закривавлену підлогу, що набула темного кольору домашньої кров'янки. Припини, думай про пошту, якщо вже тобі конче про щось думати. Думай про завтра, думай про безпеку. Щось тихо черкнуло об бік Пінта, вона не хотіла дивитися але було не в силі стриматися. Голова почала обертатися, ніби підкоряючись чиїмсь невидимим протисильним рукам. Вона чула, як на шиї хрустнули сухожилля. За вікном стояв Гуджо і дивився на неї. Його морда була менш ніж за шість дюймів від її обличчя. Їх розділяло тільки протиударне скло водійського віконця. Його червоні, каломутні очі зустрілися із її очима. Морда виглядала так, ніби на неї наклали забагато крему для гоління, а потім залишили підсихати. Куджа посміхався. Донна відчула, як у грудях зароджується крик і залізним ядром підкочує до горла. Вона чула його думки, чула, як він промовляє. «Я тебе дістану, дитинко!» «Я дістану тебе, маленька. Думай про листоношу, скільки влізе. Якщо треба, я вб'ю і його, так само, як уже вбив усіх трьох кемберів, як уб'ю тебе і твого сина. Пора вже звикати до цього. Пора!» Крик наростав у її горлі. Він був живою істотою, що рвалося назовні. І тут на неї накотило все нараз. Як тед хотів пісяти, і вона на кілька дюймів опустила скло, щоб він міг зробити це через вікно. Як вона постійно оглядалася, чи не з'явиться пес. Як тед довго не міг попісяти, і в неї аж занили руки. І той сон, і сцени смерті. А тепер ще й це. Собака усміхався до неї. Він усміхався до неї. Його звали Кучо і його укус означав смерть. Вона мусить закричати «Інакше збожеволіє!» «Але дед спить!» Вона стіпила зуби, не даючи крикові вирватися назовні, так само, як кілька хвилин тому стіпила їх перед нападом нудоти. Вона боротиметься і переможе. Нарешті серце забилося повільніше – і Дон зрозуміла, що найгірше позаду. Вона посміхнулася кучо, стиснувши кулаки і показуючи йому відразу обидва середні пальці. Вона притисла їх до трохи запітнілого віддихання собаки скла. «Хер тобі!» – прошепотіла Донна. Через кілька нескінченно довгих хвилин собака опустився на всі чотири лапи і зник у гаражі. Її думки рушили тим же темним шляхом. «Що він їсть у гаражі?» А тоді вона стріском зачинила двері десь у своїй голові. Але заснути не вдасться ще дуже довго, а до світанку так далеко. Вона сиділа прямо, тримтячи і знову-знову повторюючи собі, що це смішно. Справді смішно думати, що собака – це якийсь воскреслий злий дух, який вирвався із тедвої шафи, і що він знає про ситуацію більше, ніж вона сама. Вік різко прокинувся в цілковитій темряві. Дихання було прискорене, в горлі ніби солі насипали. Серце шалено стукотіло в грудях. Вік був повністю дезорієнтований. Настільки дезорієнтований, що на мить йому здалося, ніби він кудись провалюється. Довелося вхопитися за ліжко. Він на секунду заплющив очі, намагаючись опанувати себе і зібрати думки докупи. «Тив!» – розплющив очі, побачив вікно, нічний столик, лампу. «В Бостоні, штат Масачусетс, у готелі Ріцкарлтон». Вік розслабився. Відшукавши точку опори, речі за спокійливим клацанням стали на своє місця. І вік дивувався, як міг бути таким розгопленим, почуватися таким розбалансованим, хай навіть на короткий час. Мабуть, це через нову обстановку. А ще цей кошмар. Кошмар – не те слово. Це був кошмар над кошмарами. Пригадувалося, що подібні жахіття востаннє мучили його ще в роки ранньої юності, коли йому часто снилося падіння з висоти. Він намацав на столику дорожній будильник, схопив його обома руками і підніс майже до самих очей. Було за 22. На сусідньому ліжку тихенько погропував Руджер, і тепер, коли очі Віка призвичайлися до темряви, він розглядів, що друг лежить навзнак, збивши простирадло на край ліжка. На ньому була абсурдного вигляду піжама, розшита маленькими жовтими університетськими прапорцями. Вік спустив ноги з ліжка, тихо прослизнув у ванну і замкнув двері. Роджер від цихарки лишали коло умивальника, і він позичив одного. Йому вона була вкрай потрібна. Вік сів на унітаз і запалив, струшуючи попіл в умивальник. «Тривожний сон», – сказала Бдонна, – «І Господь свідок, йому було через що тривожитися». Хоча, коли він опів на одинадцяту лягав у ліжко, настрій у нього був кращий, ніж весь останній тиждень. Після повернення до готелю Вік і Роджер ще з півгодини посиділи в барі, Обсмоктуючи план вибачення з усіх боків. А тоді Роджер видобув із глибини свого великого стерезного хаманця, який він постійно тягав із собою, домашній номер Янці Гаррінгтона, актора, що грав професора кашології. «Перш ніж щось робити, треба дізнатися, чи він погодиться», – сказав Роджер. Він зняв слухавку і набрав номер Гаррінгтона, який жив у Веспорті, штат Коннектикут. Вік просто не знав, чого очікувати. Якби потрібно було давати прогнози, Вік сказав би, що Гаррінгтона, напевне, доведеться вмовляти. Він був просто таки прибитий історією з малиною і ударом, якого вона завдала по його репутації. На Віка Роджера чекав приємний сюрприз. Гаррінгтон погодився моттєво. Він добре розумів стан справ, і знав, що з професором кашології окінчено раз і не завжди. Бідному старому профу настав капот, похмуро промовив Гаррінгтон. Та він вважав, що фінальний ролик допоможе поставити крапку в цій справі. Так би мовити, повернути все на круги свої. Блін, вишкрився Роджер, поклавши слухавко. Йому неабияк сподобалась ідея виступу під завісу, Небагатьом рекламним акторам випадає подібна нагода. Він би навіть сам заплатив за авіакуток до Бостона, якби ми його попросили. Тож Вік ліг до ліжка, радісний і майже миттєво заснув. А потім цей сон. Він стояв біля тедової шафи і запевняв сина, що всередині нікого немає. «Зовсім нікого. Я доведу це тобі раз і назавжди», – сказав він тедові. Вік відчинив двері шафи і побачив, що дедові іграшки та одяг зникли. У шафі був дрімучий ліс, старі сосни та ялини в переміж із листяними деревами. На підлозі була підстилка із опалого листя і запашної глиці. Він поколопав землю носаком, бажаючи подивитися, чи не виявляться під низом пофарбовані дошки. Нічого такого там не було. Під його ногами був лише чорний, родючий лісовий ґрунт. Вік ступив у шафу, і двері за ним зачинилися. Нічого страшного не трапилося. Довкола було достатньо світла. Він відшукав стежку і рушив у глиб лісо. Зненацька усвідомив, що на спині несе рюкзак, а при боці деліпається баклашка. Вік чув таємничий шелест вітру у кронах ялин і далекий пташиний спів. Сім років тому, ще задовго до Едворкс, вони всі четверо ходили в похід в Апалачі, і пейзаж із його сну значною мірою нагадував ту місцевість. Вони проводили там відпустку лише раз, надалі тримаючись морського узбережжя. Вік, Дон і Роджер тоді чудово провели час. Тільки Алтая Брикстоун терпіти не могла походи, а потім, на додачу до всього, ще й дістала серйозне отруєння сумахом, від якого шалено сварбіло все тіло. Перша частина сну була доволі приємна. Дивно, але його тішило те, що все це існує просто в тедовій шафі. Тоді він вийшов на Галявину і побачив... Та образ уже почав розпадатись, як буває зі снами, коли аналізуєш їх наяву. У той бік галявини була гола-сіра скеля, що здіймалася в небо на добрих тисячу футів. Десь за 20 футів від землі була печера, хоча ні, для печери ця розколена була недостатньо глибокою. Це скидалося скоріше на нішу в скелі, яка мала пласки дно. Всередині ховалися Донна і Тет. ховалася від якогось чудовиська, що усилкувалося вилізти на гору, Спершу вилізти на хоро, а потім залізти в розколону. Дістати їх. Зжерти. Це нагадувало сцену із першої версії кінконга, де велетенська мавпа, острушувавши з колоди усіх потенційних рятівників Фейрей, намагається дістатися до останнього втілілого хлопця. Але той забився в печеру, і Конг не може його звідти витягти. Та чудовиськом із його сну була зовсім не гігантська мавпа. Це був... хто? Дракон? Ні, нічого такого. Ніяких драконів, ніяких доносаврів чи тролів. Він не пам'ятав. Хай там що це було, воно не могло видертися на гору до Донний Теда тому просто чекало внизу біля їхнього сховку, як кіт, що зі строгітливою незворушністю чатує на мишу. Вік кинувся вперед, і хоча поспішав щодуху, ніяк не міг наблизитися до іншого краю галявини. Він чув, як Донна кличе на допомогу, та коли намагався відгукнутися, слова завмирали в повітрі, не пролетівши і двох футів від його рота. Урешті-решт його помітив Тед. «Вони не діють!» – закричав Тед, і голос його був сповнений такого розпачу і безнадії, що вікові аж живіць від страху. «Тату, слова проти чудовиськ не діють! Тату, вони не діють і ніколи не діяли! Ти збрехав мені, тато, збрехав!» Він помчав іще швидше – але це було, ніби біжиш на біговій доріжці. Погляд упав на підніжжя тієї високої сірої скелі, і Вік побачив купу старих кісток і вишкірених черепів, деякі з них просли зеленим мохом і прокинувся. І все таки, що то був за монстр, він просто не міг згадати. Увей сон тепер здавався схожим на сцену, яку він просто спостерігав крізь перевернутий телескоп. Вік кинув сихарку в унітаз і спустив воду. Потім відкрутив кран в умивальнику, щоб змити попіл. Вік помочився, вимкнув світло і повернувся до ліжка. Лягаючи, кинув погляд на телефон і несподівано відчув ірраціональне бажання зателефонувати додому. І раціональне це ще м'яко сказано. Було за 10 хвилин друга. Він не тільки розбудить її своїм дзвінком, а ще й перелякає до смерті. Сни не слід ломачити буквально, це знає кожен. Коли твій шлюб і кар'єра висять на волосині, воно й не дивно, що свідомість починає показувати ось такі невеселі коники. І все ж таки, Просто почути її голос і переконатися, що все гаразд. Він відвернувся від телефону, збив подушку і рішуче заплющив очі. «Зателефонуєш їй уранці, якщо вже тобі так припекло. Одразу ж після сніданку». Він заспокоївся і невдовзі знову поринув у сон. Тепер йому вже нічого не снилося. А якщо і снилося, у свідомості це ніяк не відбилось». І коли у вівторок оранці продзвонів будильник, Вік геть забув про чудовиську на халявині. Залишився тільки невиразний спогад, наче він прокидався вночі. Того дня додому Вік не зателефонував. Того вівторка Чаріті Кембер прокинулася рівно о п'ятій, також переживши коротку фазу дезорієнтації. Замість дерев'яних стін – жовті шпалери. Замість білих сицевих фіранок – яскраво-зелені візерунчості штори. Замість широкого двоспального ліжка, що вже почало прогинатися посередині, було вузьке односпальне. Тоді Черіті пригадала, що перебуває в Стретфорді, штат Коннектикут, і в ній розлилось радісне перечуття. Вона зможе цілий день розмовляти з сестрою то схочу пригадувати старі часи, дізнатися, як та жила останні кілька років. А ще Холі запропонувала поїхати до Бриджпорта, пройтися по крамницях. Вона прокинулася на півтори години раніше, ніж зазвичай, і мабуть за добрі дві години до того, як у цьому домі почнеться якийсь рух». Але, як казала її мати, людина ніколи не спить добре на новому місці перші дві ночі, і це правда. Черет лежала і прислухалась, і незабаром і з тиші почали виділятися окремі неголосні звуки. Вона дивилася на вузьку смужку раннього світла, що пробивалася крізь напіврозсунуті штори, перші промені світанку завжди такі бліді, тонкі і прозорі. Очувся скрип підлоги. Ранкове шаленство сойки. Проїхав перший потяг, що прямував до Вецборта, Грінвіча і Нью-Йорка. Підлога скрипнула вдруге. І втретє. То було не просто потріскування дощок. То були кроки. Черіті сіла в ліжку, обмотавши ковдру і простирадло навколо пояса своєї скромної рожевої нічної сорочки. Тепер кроки повільно віддалялися вниз сходами. Хода була легка. Босоні ж або в шкарпетках. Добре. Коли живеш із людиною, починаєш розрізняти її кроки. Це була одна з тих загадкових речей, що приходять з руками, як відбиток листка на камені. Вона відкинула ковдру, підвелася і рушила до дверей. Її кімната виходила в головний коридор, і вона ще встигла мигцем побачити, як маківка Брета і його настовбурчений чубчик зникають унизу. Вона попрямувала слідом. Коли Чарріті дійшла до верхньої сходинки, Бред уже рухався коридором, що вів через весь будинок до кухні. Вона відкрила була рот, щоб покликати його, але тут же закрила їй було незручно. Дім спав, і це був не її дім. Щось у його позі, у тому, як він ішов, але ж із того часу минуло кілька років. Боса вона швидко і нечутно спустилася сходами і рушила з обретом на кухню. На ньому були лише блакитні піжамні штани. Їхні білі зав'язки звисали нижче від місця, де штани роздвоювалися. Хоча була тільки-тільки середина літа, шкіра Брета вже не була бронзового кольору. Він чорнявий, як і батько, тому швидко засмагав. Спинившись на порозі, Череті вдивлялася в його профіль, облитий прозорим, блідим радковим світлом. Він пробирався вздовж ряду шафок, що висіли над платою, мийкою і робочою поверхнею. Її серце було сповнене замилування і страху водночас. «Він гарний», – подумала Чареті. Йому передалося все гарне, що будь-коли було в нас із Джо. Череті ніколи не могла забути цю мить. Вона дивилася на свого сина, одягненого в самі лише піжамні шорти, і на мить невиразно відчула всю таємничість пори його дитинства, яке так скоро пролетить». Материнські очі милувалися струмкими вигнами його м'язів, контурами сідниць, чистими лініями ступень. Він був сама досконалість. Вона бачила все це так чітко, тому що брат спав. Дитиною він ходив у вісні. Це повторювалося разів із 20 у період від 4 до 8 років. Урешті вона занепокоїлась і злякалася настільки, що безвідомо Джо вирішила проконсультуватися із доктором Грішемом. Черті не боялася, що Бред втратить розум. Усі, хто був із ним поруч, бачили, що він ріс тямущим і цілком нормальним хлопцем. Та її лякало те, що перебуваючи у цьому дивному стані, він може нашкодити собі. Доктор Крішем сказав, що це мало ймовірно, і що більшість чудернацьких забобонів щодо сомнамбулізму з'явилась у людей під пливом дешевих, непідкріплених науковою базою кінофільмів. «Про ходіння уві вісні ми знаємо небагато», – пояснював лікар. «Та все ж знаємо, що найчастіше воно буває у дітей, а не в дорослих. Взаємодія між тілом і розумом постійно зростає міцніше, місіс Кембер. Учені, котрі займалися дослідженнями у цій сфері, вважають, що сомнамбулізм спричиняється появою тимчасового і зовсім незначного дисбалансу між цими двома половинками людського «я». «Щось на зразок болів під час прискореного росту?» – непевно спитала Чарді. «Так, дуже подібна до цього», – з усмішкою відповів Грішем. Накресливши у блокноті параболу, він пояснив, що сам має досягти піку, тоді протриває ще деякий час і поступово піде на спад, а згодом і зовсім зникне. Чаріті вийшла від лікаря, трохи заспокоївшись із приводу того, що Бред може випасти з вікна чи вибігти на середину дороги. Та роз'яснення доктора Грішема до кінця її так і не переконали. Через тиждень вона провела бреда. Тоді минув лише один чи два місяці від його шостого дня народження. Лікар провів повне обстеження і ніяких відхилень у розвитку не виявив. І справді Гріше мав рацію. Останній випадок того, що Чаріті називала нічними походами, трапився більш ніж два роки тому. Останній до сьогодні. Бред переходи від шавки до шавки, обережно зачиняючи дверцята, знімаючи накривки із каструлюк і горщиків, перекладаючи кухонне начиння, банку із сухим молоком, ретельно поскладені рушники, перебираючи колекцію скляного посуду у стилі великої депресії, яку Холлі все що не вкомплектувала. Його очі були розширені і порожні. У чаріті аж мороз пішов по шкірі. Вона була впевнена, що він бачить перед собою вміст інших шафок у якомусь іншому місці. Черіті відчула давній, майже забутий, безпомічний страх, що його відчувають усі батьки у перші роки життя дитини з усіма їх тривогами і маленькими сюрпризами. Коли ріжуться зуби, висока температура, що піднімається як подарунок після щеплення, кашлюк, Отид або оте, коли ні з того, ні з сього починає кривавити рука або нога. «Про що він думає і де перебуває?» – питала себе Черті, «І чому зараз, після двох спокійних років? Через нові обставини?» Здавалося, його це ані трохи не пригнічувало, принаймні досі. Бред відчинив останню шавку і дістав із неї овальний рожевий соусник. Поклав настійко, зробив рух, ніби дістаючи щось із повітря і висипаючи в соусник, її руки раптом вкрилися гусячою шкірою. До неї дійшло, де він перебуває, і що означає вся ця німа сцена. Це було частиною його щоденних домашніх обов'язків. Він готував куджа. Мимоволі, череті ступила крок уперед і зупинилася. Вона не вірила в бабусині казки про те, що буде, коли сновиду раптом розбудити. Про те, що душа може назавжди покинути тіло, що він може збожеволіти або померти. Для цього їй навіть не треба було доктора Грішема. Вона спеціально виписала книжку на цю тему із Портландської міської бібліотеки. Та навіть книжка не була їй потрібна. Це було питання здорового хлоузду. Якщо сновиду розбудити, він просто прокинеться, не більше і не менше. Він може розплакатися, навіть впасти в легку істерику, але це просто реакція на тимчасову дезорієнтацію. Та попри все, вона ніколи не будила Брета під час його нічних походів, тож не сміє робити цього й тепер. Здоровий глуст – це одне, а підсвідомі страхи – зовсім інше а їй чомусь раптом стало дуже страшно. Що такого жахливого у тому, що Бред у вісні годує свого собаку? З огляду на те, що він хвилювався за кожу, це цілком природно. Він схилився, тримаючи сосник перед собою. Білі зав'язки піжамних штанів тепер звисали перпендикулярно до чорно-червоного лінолеуму на підлозі. На обличчі повільно почало відображуватися горе. Брет захворив хрипким голосом, вимовляючи слова «швидко» і майже нерозбірливо, як це часто буває узновит. Тон був безбарвний. Усі емоції ховалися всередині, у коконі сну, настільки яскравого, що він після двох спокійних років змусив Брета знову взятися за стару звичку. У квапливих, вимовлених на одному подиху словах, не було нічого особливо драматичного. Та рука череті все одно потяглася до горла. Шкіра була холодна-холодна. куджу -холодна. більше не холодний», – мовив Бред із довгим зітханням. Він випростався, притискаючи сосник до грудей. «Ні, він уже не холодний, більше не холодний», – на якусь мить обоє застигли. Бред біля стійки, черті біля дверей. По його обличчю скотилась одна єдина сльоза. Він поклав соусник на стійку і рушив до дверей. Очі були розплющені, але він байдуже ковзнув по ній поглядом, не помічаючи. Тоді зупинився, озирнувся «Подивись у бур'яні!» Промовив він, звертаючись до когось невидимого. Потім знову рушив до неї. Чаріті відступила, все ще тримаючи руку на горлі. Він швидко пройшов повз неї, нечутно ступаючи босими ногами, і попрямував коридором до сходів. Чаріті повернулася, щоб рушити слідом, але згадала про соусник. Він самотньо стояв в порожній, прибраній з вечора стійці, Ніби головний акцент якоїсь химерної картини. Череді взяла соусник у руки, та він вислизнув із пальців. Вона й не зауважувала, що долоні змокли від поту. Череді підхопила соусник в повітрі, уявляючи, як він розбивається у цій тихій сонній порі. Міцно стиснула в руках. Потім поставила назад на полицю і зачинила дверцята. Деякий час постояла, прислухаючись до важкого гупання свого серця, відчуваючи себе в цій кухні зовсім чужою. Вона вторглася на чужу територію. Чаріті пішла слідом за сином. Вона дісталася порога якраз вчасно, щоб побачити, як бред залазить у ліжко. Він натяг на себе простирадло і повернувся на лівий бік. Це була його улюблена поза у вісні – хоч у знала, що все вже позаду, вона ще трохи постояла на порозі. Далі коридором хтось закашляв, знову нагадавши, що вона не все вдома, На неї накотила хвиля гострої туги за домом. Кілька секунд було таке відчуття, ніби шлунок наповнився ефіром, подібним до того, що його використовують стоматологи. У м'якому, спокійному вранішньому світлі Ідея розлучення здавалася наївною і відірваною від реальності, ніби плани малої дитини. Думати так було легко, поки червіті була тут, не в себе вдома, не на своєму місці. Чому Пантоніма готування Куджо і ці квапливі, вимовлені на одному подиху слова, так її злякали? «Куджо більше не голодний, вже не голодний». Коли зійшло сонце, освітивши все довкола, вона повернулася до своєї кімнати і лягла в ліжко. За сніданком Бред був таким же, як і завжди. Він ні слова не сказав про Куча і, схоже, забув про свій намір зателефонувати додому. Принаймні поки що. Після короткої внутрішньої суперечки, Череті вирішила залишити все, як є.